А ти? Юрасю, ти мене ревнуєш, ревнуєш. Дані трохи образливо, а вже ж ні про якого Румула Августула вона не чула і не читала. І про те, що в університеті вивчають різну історію, не знала. Але ж і Федора Лесика не вона авторичі кликала. І чи ж видно вона, що він зробив ці світлини і написав їй тих кілька слів? А що ж такого, що він написав? Обнімаю. Ну що ж тут такого? Це ж тільки на словах. А якби не тільки на слова? Хіба не можуть обніматися друзі? І водночас десь у глибини серця капос на дівоцьке торжество. Ніколи ще вона не бачила Юрка таким збудженим, таким знервованим. Ага, зачепило, значить, зачепило. А як їй було ходити за ним на зирці і мирати кожен раз, коли він йшов з якоюсь дівчиною? А як їй було, коли вона побачила його з дяковою соломкою? Як її серце стискається і обривається,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 «Тільки не брехню і зраду!» «Я тебе ніколи не зраджу!» «Сказала тихо!» «Ніколи? А ми ніколи не розлучимось!» Ривочко притягнув, притиснув її до себе, міцно-міцно. Так міцно, аж її ребра заболіли, аж здалося, що його серце застукало у її грудях. «Давай поїдемо звідси, Дано!» «Ти розумниця! Я тебе ще трохи підочув, вступиш до гімназії!» «З університетом у мене, мабуть, уже нічого не вийде, але гімназія дає право вчителювати. Будемо разом у школі дітей вчити». «Ні, краще в театрі виступати. Як Ян Загурський і Тала». «Тобі так подобається театр?» «О, ще як, дуже-дуже. Я б там так співала, я б такою Наталкою-Полтавкою була». «Тоді можна і в театрі». «Але цього ніколи не буде», – зітхнула Дана. Тато з мамою – Ніза що не дозволять мені поїхати з Ніколи. Вони так бояться навіть на сусідні села мене самовідпустити. Колись цього тільки один раз я їздила з мамою і у містом. І там мене яка жінка ледь не вкрала. Я ще мала була, а вона взяла отак за руку і повела. І я пішла за нею, уявляєш, ціла й пішла, і навіть закатись не встигла. А от мама з татом, Боже, як вони настрашились. Мама після того тиждень з постелі не вставала, і мене навіть з хати на двір не випускали. З того часу вони слухати не хочуть, щоб я злому кудись поїхала. «Та хто ж коли ще було?» – засміяв сірко. «Тепер тебе ніяка тітка не вкраде. От якийсь Федірко, о, якийсь Теодор, Тореадор ще й як може умикнути? Тепер я маю боятися і пильнувати свою дівчину. Але хай тільки хтось спробує, хай тільки хтось підступиться до моєї коханої Денусі. Дана згадала раптом про поїздку до міста, і про ту жінку, яка вела її за руку. Вона тоді й гадки не мала, чого так зякались її батьки. Але той ярмарковий день закарбувався в пам'яті. Та ще вечір напередодні. Розділ 13-й. Осокір нарешті затих. Певне, вискріпів усі свої давні та нинішні жалі, потроху вгомонився, Заспокоївся і заснув. Адана й досі по хаті сновигає. Он місяць знову викотився за хмари, Великий, круглий і з таємничими сріблястими латочками На блідому мовчазному писку. Всунув ту свою круглу мармизу у верхню шибку над фіранкою, І не змигне. І від того його нахабного позирку чогось так лячно, Так неспокійно, здається десь,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 Ой, чого ж ви так високо виросли на Гіллі?» І вірш мав би переконати дорослих, що саме їй, Богданці Ясницькій, треба при цьому бігти до школи. Але тато тільки посміхався, гладив її по голові і заспокоював. «Ти ще маленька, підрости. Нікуди твоя наука від тебе не втече». І зітхав. «А літери тобі доцю доведеться інше вчити. І віршики теж. Бо то вірш український, а школа у нас теперка польська. «А як ти вчився, то була українська?» – допитувалася. «Ні, як я вчився, то ми під царем були, і школа була руська, церковно-приходська називалася. Я три роки до неї ходив, на четвертий вже чобіт не вистачило».